Ist ein Gespenst. Ein s c h l o s s g e s p e n s t mit einer rostigen Rasselkette. h u i b u u Genau das wollte ich eben sagen. Doch du hast bisher noch nicht verkündet, wo ich hause. Schon gut, mäßige dich noch etwas, Hui-Buu. Einziges für s c h l o s s b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für ewige Zeiten hoch oben. In der dicken, hölzernen Fledermausturmkammertür eingebrannt. In jener Turmkammer hause ich seit über 400 Jahren, in meiner alten, v e r m u n d e r t e n Holztruhe. <lacht> ja, ja, ja, aber verrate auch mal, warum du dort haust. Dies ist nicht vonnöten und kann getrost verhüllt bleiben. Das könnte dir so passen. Denn vor über 400 Jahren lebte auf Schloss b u r g e c k der glückliche Ritter Balduin, der für sein Leben gern Karten spielte. Nur leider mogelte der Glücksritter bei jedem Spiel, bis er an einem Freitag am 13. um Mitternacht mit einem Mordsdonnerschlag in das Gespenst Huibu verwünscht wurde. So eine n i e d e r t r ä c h t i g e Niedertracht! Mit dieser verhängnisvollen Stunde. Begann Hui b u s Dasein, in welchem er a l l m ä c h t l i c h zur Geisterstunde im Schloss umgehen und lauthals heulen musste. Hui b u o Hui b u o Hui b u o War es so lauthals genug? Oh ja, ja, wir vernahmen es mit Grausen. Und voll Grauen verließen im Laufe der Jahrhunderte auch sämtliche Bewohner das Schloss. Schließlich verblieb nur noch ein weiser Kastellan, der sich schon lange nicht mehr vor dem Gespenst fürchtete und nur wohlwollend Gute Nacht murmelte, wenn ihm Huibu begegnete. Doch dann erschien der neue Burgbesitzer. Ja, eines Tages erbte König Julius der 111. Schloss b u r g e c k Fuchsteufelswild wollte ihn das Schlossgespenst augenblicklich wieder verjagen, aber da sich der König kein bisschen vergruseln ließ, schloss der Geist lieber mit ihm Freundschaft. Genau so war es. Und als kleinen Freundschaftsdienst vermachte ihm das Gespenst sogar seinen langgehorteten Goldschatz, so dass seine Majestät die bildschöne Prinzessin Konstantia heiraten konnte. Fortan zogen die vier gemeinsam durch die Geisterstunden und vollführten so viele Spukereien, dass ihnen oft selbst Angst und Bange wurde und Huibu vor Schreck von einem Schlamassel m in den anderen tappte. Musst du denn immer alles ausplaudern? Entschuldige vielmals. Man muss doch über deine schauerliche Verwünschung Bescheid wissen, bevor du l o s r u m o r s t Ja, ja, ja, j、ja. aber bei allem, was umgeht, das ist so wahr wie mein gespenstisches Dasein. Es war wieder einmal eine Nacht vor einem Freitag, dem 13. Seine Majestät König Julius der 111. und seine Gemahlin Konstantia hatten sich früh zur Ruhe begeben und schliefen ahnungslos in ihrem Himmelbett. Ringsum im Schloss waren die Lichter verlöscht. Allein der pflichtbewusste Kastellan schlurfte mit einer Stallaterne und seinem riesigen Schlüsselbund durch die einsamen Gänge, um überall Türen und Tore zu verschließen. Plötzlich schlug die große Fledermausturmuhr Mitternacht. Und genau mit dem Zwölfuhrschlag hallte ein grässlicher Schall über b o r g e c k heiliger Bim Bam! Wie, wo, was war das für ein Spektakel, k o n s t a n t i a Ich weiß nicht, Julius. Es klang so entsetzlich, als wäre der jüngste Tag angebrochen. Was um alles in der Welt ist passiert, Kastellan? Ich,、äh, ich bitte die Majestäten um Vergebung, aber mich deucht, es war die Alarmfanfare, mit der einst das Nahen des Feindes angezeigt wurde. Große Güte. Wo soll denn mitten in der friedlichen Nacht ein Feind herkommen? <lacht> da war der schaurige Getöse schon wieder. Ja, Kastellan! Ruht ihr oder habt ihr mich vernommen? Donna und Doria, bist du bei Troste, Huibu! Wer könnte bei deinem Trompetenstoß von Jericho ruhen? Oh, wundervoll, wunderbar, wunderschön! Erhebt euch! Die Zeit ist herangenahmt, euch etwas Grandioses zu verkünden! Also in drei Teufels Namen! Wenn du uns schon aufgeweckt hast, kommen wir zu dir hinauf auf den Turm gestiegen! Nix da, v e r h a r r t wo ihr seid! Ich komme zu euch h i n a b g e s c h w e b t Gib Acht, der Kerzenleuchter! Au, au, Verfehltes Verhängnis! Ich bin genau auf dem Armleuchter gelandet. Naja, s c h a d e t nichts. Die Fanfare ist nur ein wenig verbogen. Zum Kuckuck, was soll der mitternächtliche Krawall, h u i b u Julius, Julius, ratet mal, was ich entdeckt habe. Zum Raten ist es viel zu spät. Am besten du verrätst es uns selbst, bevor der Morgen graut. Gemach, gemach. Als ich soeben in meiner Truhe über mein Dasein nachtrübelte, entdeckte ich, dass wir uns in all den vergangenen Jahren geirrt haben und erst morgen vor 400 Jahren meine Verwünschungsnacht wiederkehrt. Verwünscht nochmal! Deshalb m u s s t d uns u mitten aus dem tiefsten Schlaf aufscheuchen? Wir haben gerade so herrlich geträumt. <lacht> Schäume sind Schäume! Hier, hier, hier, hier in, in meinem Buch, Spuken leicht gemacht für jedes Gespenst, steht es genau beschrieben. Wartet, ich, ich lese es euch ich euch lese es euch vor. Moment, wo, wo, wo ist es denn? Hier, also, also, hier, hier steht es. Also geschah es, dass der friedliche Ritter Balduin in das Schlossgespenst Huibu verwünscht wurde. Ja, ja, aber in welchem Jahr? Vermaledeite Tat, schaut euch das an, unseligerweise, ist gerade auf die Jahreszahl ein Kerzenrußfleck geraten. Jedoch kann ich mich noch genauestens erinnern, dass es sich morgen vor vierhundert Jahren ereignete. Ich、äh, erlaube mir arge Bedenken zu äußern. Womöglich hat sich unser Schlossgespenst wiederum getäuscht. v e r k r e u z d e r Dreistigkeit! Willst du mich beleidigen, Kastellan? Augenblick, Huibu. Mir fällt ein, bisher hast du dich doch immer über deine v e r w ü n s c h u n g beklagt. Mitnichten. Für Itzu ist es vergessen und vergeben. Denn wenn mir dies Debakel nicht widerfahren wäre, hätte mein Dasein niemals begonnen und ich könnte nimmermehr mit euch geistern und feiern. Ja,、ähm, das ist freilich wahr, falls man mich als Kastellan befragt. Julius, Julius, wir werden die gespenstischste Feierlichkeit vollbringen, die jemals vollbracht wurde. Noch in Urzeiten wird man Unglaubliches davon zu berichten wissen. Dennoch möchte ich pflichtgemäß vor der Geisterbehörde warnen. Ivo, hör doch nicht auf diesen Schwarzunker. Punkt Mitternacht m ü s s t ihr die dicke Böllerkanone abschießen und ein gewaltiges Feuerwerk entzünden. Alsdann werde ich zum Spuk erscheinen. So dass ringsum alles das Hasenpanier ergreift. <lacht> Herrje, wenn alle davonlaufen, bleiben wir doch ganz allein, Huibu. Das, das, das ist ja das Famose. Dann können wir uns auch ganz alleine den köstlichen Festschmaus einverleiben. Ich werde von Stund an dafür hungern und darben. Ach, ahnte ich es doch. Unser Gierschlund will sich mal wieder den Leib vollfüllen. Ich, äh, ich äh, werde mich befleißigen anzurichten, was Küche und Keller zu bieten vermag. Na dann, gute Nacht. Ich bin jetzt majestätisch müde. Und ich königlich schläfrig. Ja, auch ich、äh, werde mir erlauben, mich zur Ruhe zu begeben, falls es gestattet ist. Ja, ja, ja, ja. Ruht nur und l a s s t euch nicht stören. Ich will derweilen hoch oben von der Fledermausturmspitze unser Fest verkünden, wenn ihr mir nur wohlgesinnterweise meine Alarmfanfare reichen könntet. Bitte sehr, wenn's unbedingt sein m u s s aber nicht wieder so ohrenbetäubend, verstanden? Geisterhaften Dank. Seid unbesorgt. Ich trompete völlig lautlos vor mich hin.、Uibu! Heiliger Strohsack. Das ist ja nicht zum Aushalten. Halt mir die Ohren zu, k o n s t a n t i a Nein, halt sie mir zu, Julius. Kastellan, verstopfen Sie uns die Gehöre. Ich bin so frei, obwohl ich darauf hinweisen muss, dass ich den Majestäten nur mit zwei Händen dienen kann. Während die Schlossbewohner verzweifelt ihre gestörte Nachtruhe wiederzufinden suchten, posaunte das Gespenst bis zum Ausklang der Geisterstunde von der Fledermausturmuhrspitze seine Botschaft in die Nacht hinaus. Aber kaum krähte der Hahn und der erste Sonnenstrahl erschien über b u r g e c k klopfte es dröhnend ans Tor. Und als der Kastellan beflissen herbeischlurfte, um zu öffnen, stand draußen eine wohlbekannte Gestalt im pechschwarzen Anzug mit ebenso schwarzem Hut und noch schwärzerer Tasche. Darf ich mir als Kastellan die Frage gestatten, wer zu so früher Morgenstunde Einlass begehrt? Die Hoheiten geruhen noch zu ruhen, t e r e f a n s Die Angelegenheit duldet keinen Aufschub und wie ich bemerke, nahen bereits die Majestäten. Bei meiner Krone, der Herr Servatius Sebaldus von der Geisterbehörde.、Ähm, nach dieser turbulenten Nacht sind wir ziemlich unerfreut über Ihren Besuch. Was führt Sie diesmal zu uns auf Schloss? Hoheit und Majestät, meiner Behörde ist Unglaubliches zu Ohren gekommen. Alle Wetter, unser t r o m p e t e n e r Geist. Jawohl. Wir haben vernommen, dass Ihr Schlossgespenst kommende Nacht unrechtmäßig seine Verwünschung zu feiern gedenkt. Ich、äh, habe mir gleich erlaubt zu warnen. Man möge die Geschichte nicht zu laut hinausposaunen. h o h e i t und Majestät, hier in unserem amtlichen Pergament ist es schwarz auf weiß zu lesen. Die Verwünschung fand nicht heute, sondern bereits vor vier Jahren und vier Jahrhunderten statt. Verdammt, Julius, ich habe alles unsichtbar mit angehört und werde dieser k a n a h i e r auf der Stelle das Fell gerben, dass es nur so raucht. Untersteh dich! Das würde alles noch viel ärger machen, Hui-Bu! Dann lass mich ihm wenigstens einen klitzekleinen Denkzettel verpassen, Hui-Bu!、Ah, das ist ja unerhört! Was soll der Firnefanz, mir hinterrücks meinen nagelneuen Beamtenhut in den Burggraben zu schleudern? Das kommt sie teuer zu stehen. Aber meine Majestät haben keinen Finger gerührt. Auch meine Hoheit hat sich nicht vom Fleck bewegt. Und meine Wenigkeit steht noch immer vor Ehrfurcht tief verbeugt vor Herrn Servatius Sibaldus.、Hm. Ich ziehe mich für heute empört zurück. Aber bestellen Sie Ihrem Unruhgeist. e Es wird nichts aus seiner Firle von Festlichkeit. Punkt, u m So eine Infamie! Ihr lasst ihn so mir, nichts, dir, nichts mitsamt seinem falschen Pergament ziehen, Julius! Tja, ich fürchte, du m u s s t dich in dein Geschick fügen, Huibu! Niemals! So wahr ich verwünscht ward! Wir werden heute Nacht mein 400-jähriges Dasein jubilieren, bis das Schloss wieder h a l t Bereitet nur alles gut vor und seid pünktlich zur Geisterstunde hier im Hof versammelt! Bis dahin werde ich mir ganz im Geheimen einen, einen, Fantastischen Ausweg aus Grübeln. Hui-Bu! <lacht> Hui-Bu! Hui-Bu! Mit hohlem Geheul stob der unsichtbare Geist hinauf in seine t u r m k a m m e r und grimmig sein Buch, spukenleicht gemacht, für jedes Gespenst zu wälzen und darin zu wühlen. Inzwischen rüsteten unten im Schloss die Bewohner zum Geistergelage. Auf dem Hof putzte der alte Kastellan die dicke Böllerkanone, bis sie im Sonnenschein blitzte. In der Küche bereitete die Königin eigenhändig das Festmahl vor, und auf der Zinne hisste Seine Majestät höchstpersönlich die Burkeckflagge. Langsam ging der Tag zur Neige. Und als Punkt Mitternacht die große Fledermausturmuhr wiederum zum zwölften Schlag ausholte, waren alle um den Brunnen versammelt und warteten gespannt auf das s c h l o s s g e s p e n s t Julius, womöglich hat Huibu seine Jubelnacht verschlafen? Also in diesem Fall hätte ich mir das Kanonenputzen ersparen können. Hier bin ich. Wie findet ihr mein diesmaliges Gewand? Große Güte, du bist ja rundherum in Gold und Silber gehüllt. Ja, ja, sperrt nur vor Staunen Mund und Nase auf. In diesem Gewand hatte ich mich dereinst mit meiner Rosalinde vermählt. Welch jammer, dass dir der Geisterbehördenbeamte einen Strich durch deine Geisterei machen wird. Umgekehrt, umgekehrt wird ein Stiefel daraus. Wir werden diesem verruchten Wicht einen Strick drehen und ihn heimlich durch den Geheimgang heimsuchen. <lacht> wird das ein Spaß, wenn ich ihm urplötzlich mit meinem Morgenstern erscheine und das Pergament Entreißer! Was für ein Geheimgang! Ach, der beginnt gleich hier im Burgbrunnen und führt bis hinunter ins Dorf. Durch ihn bin ich vormals oft als Ritter Balduin auf Raub ausgezogen.、Ja. Dürfte ich vorsichtshalber darauf aufmerksam machen, dass der Brunnen. voller Wasser ist. Ewo, das war einmal und ist lange her. Itzo ist der Brunnen längst ausgetrocknet. Wenn ihr wollt, dürft ihr mich begleiten, um Zeuge meines Triumphes zu werden. Höchstens, um aufzupassen, dass du nicht neuen Unfug anstellst. Als Kastellan möchte ich mich erbieten, das Unternehmen mit einer Stallaterne l zu erleuchten. Nicht nötig, nicht nötig. Dort unten kenne ich mich aus wie in meiner vermoderten Holztruhe. Du kannst getrost hinabspringen, Julius. Von wegen. <lacht> Nach dir, Huibu. Selbst murmelnd. Huibu! Ich springe in die Tiefe! u、uh. Und wir hinterdrein. Kehr heil zurück, Julius! Not. Ich dachte, der Brunnen ist ausgetrocknet. Stattdessen steht meine Majestät bis zum Bauch im Wasser. Meine Wenigkeit, sogar bis zum Hals. Julius, Julius, ich bin gleich ganz versunken. Herrje, auch das noch. Los, ziehen wir unseren Unglücksgeist heraus, Kastellan. Wie Majestät befehlen. z u r k e n Endlich haben wir wieder trockenen Boden unter den Füßen. Doch meine Majestät tropft von Kopf bis Zeh wie ein begossener Pudel. Meiner Wenigkeit hat die Nässe die Laterne verlöscht. Ach, das ist alles halb so schlimm. Mein prächtiges Festgewand ist eingelaufen und obendrein habe ich auch noch einen riesigen Frosch verschluckt. Quack, quack, frisch, metallig, q u a c h Da springt er hin. <lacht> Igitt. Genau auf mein Wams. Nein, oh, er, er sitzt mir im Nacken. Mitnichten, er hockt auf meinem Haupt. z a p p e r n o t er kraucht mein Bein hinauf und, und, und q u a k t auf meiner Nase. Julius, Julius, ich hab's. Uns peinigt nicht ein einziger Frosch, sondern viele.、Ja. Ja, wahrhaftig, Majestät. Hier im Gang wimmelt es geradezu von Riesenfröschen. Tatsächlich. Und zu allem Pech haben wir nicht mal Licht im Dunkeln. Hui, hui seht mal, seht mal, was ich gefunden habe. Eine Pechfackel. Zum Henker. Warum hast du sie nicht früher gefunden, Hui b u Rasch, entzünde sie und dann fort von dieser Riesenplage. Verfolgt von den Riesenfröschen tappten die drei hintereinander den abschüssigen Gang hinab, wobei sie sich überall schubsten und an Felsenkanten und Wurzelstöcken stießen, bis sich plötzlich der Gang teilte und das Gespenst ratlos stehen blieb. Verkreuzt noch mal, Julius! Wir sind an einem Kreuzweg angelangt! Wie weise! Und welchen Weg müssen wir einschlagen, Huibu? Leuchtet mal, leuchtet mal und lasst mich nachgrübeln. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja folgt mir.、D、der rechte führt geradewegs ins Rathaus zur Geisterbehörde. Aber wohin weiß der linke? Das ist、äh, mir momentan entfallen. Jedoch es war e i n gar grässlicher Ort, wo Heulen und Zähneklappern herrscht. Das ist doch so viel, n i c h t gewiss. h o f f e n t l i c h hat unser Schlossgespenst nicht die Orte verwechselt. Was、er、d e n o c h eine solche Schmähung? Und ich platze vor Zorn. Ja, ja, zähme deinen Zorn und lass uns weitereilen, Huibu. Ja, wie denn, weiter? Wir stehen vor einer aalglatten Wand. Alle Wetter. Dann War alles für die Katz? Nix da, Julius. Hier muss sich irgendwo eine Geheimtür verbergen. Woher sollen wir das wissen? Du behältst doch deine Geheimnisse immer für dich, Huibu. Du sagst es. Sie ist nicht da, nicht dort und nicht die. Oh, oh doch, doch, hier, hier, hier, hier ist sie. o b a c h t Ich ziehe kurz und. Schwupp, sprengt die Tür auf und wir sind a n 1 i e Katz. <lacht> <lacht> Distel und verdorben! Irgendetwas umschlingt mich wie Eisenklammern! Ja, das sind Eisenketten. Wir sind gefesselt, wie ich mit Schrecken bemerken muss. Na, großartig. Das nenne ich einen feinen Empfang im Rathaus. Und die Pechfackel ist auch futsch. z ü n d nicht, Julius, z ü n d nicht. Wir hätten doch den linken Weg einschlagen müssen. Dieser rechte, der führt zu dem grässlichen Ort. Hoho, ho. erraten. Ihr Halunken sitzt im Dorfkettchen. Donnerkeil! Der Gendarm. Auf der Stelle lassen Sie uns hinaus. Ich bin König Julius der 111. Und dies ist unser Schlossgespenst Huibu. So wie meine Wenigkeit, der Burgkastellan. Das, hohoho, ho, ho, das kann jeder behaupten. Ihr drei gleicht mir eher Gaunern, die sich selbst im Ortsverlies gefangen haben. Und dort werdet ihr hocken, bei Wasser und Brot, bis Nein, ich bitte, euch bei bitte, Tageslicht ich... genauer betrachten kann. Gift und Galle! Dieser Hunger leider wagt es, mir Wasser und Brot zu bieten, wo ich heute Nacht bei meinem Festmahl schlemmen wollte. Tja, für diesmal hat es sich ausgeschlemmt. Derartiges war zu befürchten, falls man mich befragt. Ver verzeiht mir, Julius, verzeiht mir. Aber ich schlage blitzschnell einen gespenstischen Bann um uns und, hui, verschwinden wir gemeinsam aus dem Kettenloch. Hui! Hey, bist du gescheit, Huibu? Du machst dich auf geisterhafte Weise dünne und lässt uns hier in der Patsche sitzen. v e r d a m m t Womöglich war mein Bann beim ersten Mal nicht wirksam genug. Ich probiere es gleich noch einmal, ja? h u i b u u u Bravissimo, es ist gelungen! Wir sind alle drei entschwunden! e i n verrückt, <lacht> i s b e t r o g Hehehe! Er kann lange rufen. Er fängt uns nimmermehr. Wütenden Rufe des g e n d a r m s hinter sich huschten die Befreiten im Dustern den falschen Gang zurück und in den linken hinein, bis sie abermals vor einer Steinwand standen. Bei meiner Treu, e schon wieder eine Geheimtür. Wenn s weiter nichts ist, ihr braucht nur dagegen zu drücken und schon schnappt sie auf. Von wegen? Wir drücken ja aus Leibeskräften. Doch sie rückt und. r ü h r t sich nicht! So weicht beiseite, damit ich mit Gewalt dagegen anstürmen kann. Aber leise, leise. Damit uns niemand vor Zeiten vernimmt. a a l l e f i t z m a l l e Die Tür ist von allein aufgesprungen und ich bin der Länge nach auf meinen piekenden Morgenstern gekracht.、Uah. Ach, was,、Uah. lass ihn pieken. Wir wollten doch leise sein. Man wird doch wohl noch ein wenig wehklagen dürfen, wenn einem das Festgewand so zugerichtet wird, dass der Wind hindurch pfeift.、Uah. Verdückt habe ich mich verschockt. Vor mir steht eine stocksteife Gestalt. Vor meiner Majestät auch. Und meiner Wenigkeit ebenfalls. Wir scheinen von einer ganzen Versammlung umgeben zu sein. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, o、oh. nicht mehr lange. Stellt euch zum Zwistreit, e ihr stummen Figuren, oder ich werde euch. Halt ein, Huibu, wir sind endlich im Rathaus. Und das sind die Statuen all der verflossenen Bürgermeister. Doch psst, es nahen Schritte. Flux, flux. Verbergen wir uns irgendwo. Ähm, und wo, wenn die Frage gestattet ist? Ganz einfach. Wir stellen uns genauso stocksteif auf, als wären wir verflossene Bürgermeister. Vortrefflich. Verstummt. Die Schritte kommen näher. Ich will auf der Stelle meine lange Nachtwächterlanze fressen, wenn ich hier nicht Stimmen gehört habe. Julius? Der Nachtwächter? Scht. Schweig, Huibu. Merkwürdig. Mir scheint, als wäre diese verstaubte Ratsversammlung plötzlich zahlreicher geworden. Zu ärgerlich, dass mir gerade heute das Öl für meine Laterne ausgegangen ist. Sonst würde mir eher ein Licht aufgehen. p o t z b l i t z das sind gar keine b ü r g e r m e i s t e r s h a t u e n sondern Einbrecher. fliegst nichts weg. Musstest du ausgerechnet in diesem Augenblick niesen, Huibu. Lass du dir mal mit deiner spitzen Lanze in deinen Riecher kitzeln, dann würdest du auch niesen müssen, Julius. Ja, ja, spute dich. Sonst packt uns der Nachtwächter am Kragen und steckt uns wieder ins Verlies. Hilfe! Ich! Zum Kuckuck! Was hast du angerichtet, Huibu? <lacht> Gar nichts. <lacht> er kugelte fast von selbst die Treppe hinan. Aber womöglich hat sich der Ärmste wehgetan. Keine Bange, Julius. Ich bin ganz, ganz behutsam mit ihm u m g e g a n g e n Dein Glück! Dort ist die Tür zur Geisterbehörde. Jedoch es leuchtet noch Licht? <lacht> g e w i s s ist der Beamte auf der Hut und wacht über das Pergament, wenn der Hinweis gestattet ist. das Wachen wird ihm nichts nützen. Verharrt hier vor der Tür. Ich fahre flugs durch den Kamin, um nachzusehen, was der Miesling treibt. Huiwu, huiwu. Bevor ihn der König und der Kastellan zurückhalten konnten, fuhr Huibu geräuschlos durch den nächsten Kamin, um aus seiner Höhe mit Glutaugen in die Geisterbehörde zu schielen. Bei allem, was rumort, dort drinnen kauert der Fiesling mit seinem vermaledeiten Pergament. Indes mit meinem gefürchteten Gerippe-Trick, Werde ich ihm das kostbare Stück entreißen? Zum Tintenfass und Federkieb. Was soll der Firlefanz? Da kommt ein kugelrunder Kopf aus dem Kamin herabgeflogen, gefolgt von zwei ellenlangen Beinen und spindeldürren Händen. v e r s p u k t nochmal, wo bleibt mein Rass? Oh je, jetzt erscheint auch noch ein Rumpf und alles fügt sich z u s a m Zu einer grimmigen, grinsenden Erscheinung zusammen. h u u h u Heraus mit dem p a r l a m e n t Oder ich lasse meinen Morgenstern springen! Gnade! Gnade! n a c h t w c h t e r Gendarm, steht mir bei! In meiner Geisterbehörde spukt das Schlossgespenst von b o d e k Wie w a t Julius! Julius! Ich habe ihn nur ein wenig angegrinst und schon haben wir obsiegt! Dein Grinsen kennen wir, Huibu. Aber vorwärts enteilen wir hinunter in den Gang, bevor der Beamte mit seinem Geschrei Hilfe herbeilockt. d a o r p a s s t sie! s c h a b o r lass sie nicht entwischen! Dort ist die Tür zum Geheimgang. Fix hinein und zu mit ihr! Das war Rettung in höchster Not, Majestät. Oh! Wie schrecklich, wie entsetzlich. Wie fürchterlich. Heiliger Strohsack! Was ist denn nun wieder in zwei Huibu? So schaut mich doch an. Diese garstige Tür hat mir beim Zuschlagen auch noch ein riesengroßes Loch in mein ramponiertes Festnachtsgewand gerissen. Dabei war es mein einziges und bestes Stück, das ich mir über all die verwünschten Jahrhunderte bewahrt habe. Hab dich nicht so. Hauptsache, wir sind unseren Verfolgern entwischt. Also, lass uns schleunigst aus diesem frostigen Schacht herauskommen. Ja, darum würde ich untertänigst bitten. Meine Wenigkeit schlottert vor Kälte, wie Espenlauben. dem anderen krochen die Fröstelnden den langen, düsteren, eisigen Gangberg an bis zum Burgbrunnen, aus dem sie ächzend und stöhnend wieder ans Nachtlicht stiegen, wo sie die Königin ungeduldig erwartete. Ach, endlich kehrt ihr wieder zurück, Julius! Du meine Güte! Was hast du denn bloß mit deinem schönen Festgewand angestellt, Huibu? Oh, oh, oh, so tragisch ist das nun auch wieder nicht, k o n s t a n z j a Aber wo habt ihr das Pergament? Bei meiner Königskrone. Ich habe es nicht. Sie, Kastellan? Ich、äh, bedauere aufrichtig, Majestät. Doch、äh, wie steht es mit unserem Gespenst? Nix da, nix da. Ich besitze es noch viel weniger. Ein schöner Reinfall. Dann war die ganze Aufregung umsonst. Und unsereins hat sich auf die alten Tage vergeblich das Zipperlein geholt. i c w o h n nichts war umsonst, Julius. Ich habe mir etwas viel geistreicheres ausgedacht. Und wenn es euch genehm ist, könnten wir sogleich mit der Festlichkeit beginnen. Halt! Stopp! h、oh, o h e i l und Majestät, im Namen der Geisterbehörde verbiete ich den Fürlefanz. Das hat uns gerade noch gefehlt. Der Herr Servatius Sebaldus mit dem Gendarm und dem Nachtwächter. Ganz recht. Und wie Ihnen bekannt ist, fand die Verwünschung nicht heute, sondern bereits vor vier Jahren und vier Jahrhunderten statt. h Oho! Wer sagt das und wo ist das geschrieben? Hier, in meinem Pergament. <lacht> dass ich nicht hohl kichere, kickere und gluckse. Dieser Banause hat seine Schieler verdreht. Da steht ganz deutlich: steht da,、äh, wo, wo steht's hier? Da, die Verwünschung fand heute vor 400 Jahren statt. Ja, das kann sogar ich als Nachtwächter lesen. <lacht> Tatsache. Also, bevor Sie mich als Gendarm nochmal mitten in der Nacht hier herauf auf den Burgberg hetzen, setzen Sie sich Ihre Brille auf, Herr Geisterbehördenbeamter. f i r d e f a n z das geht nicht mit r e c h t e n Ding zu. Scht. Ganz unter uns, Huibu. Du hast doch wieder mal gemogelt. Pst, pst, Julius, wie kannst du mir so misstrauen? Ich habe nur vorhin blitzschnell das Pergament etwas verbessert. Doch nunmehr tragt den Schmaus auf. Nein, danke. Mir hat es die Sprache verschlagen. Auch ich bekomme keinen einzigen Bissen herunter. Und mich ruft meine Nachtwächter-Schlafmütze. Grandios, famos! Umso ergötzlicher können wir prassen und schlemmen. Hui-Bu! Hui-Bu! Hui-Bu! Um d e Welt. Hui b u hat die große Böllerkanone abgeschossen und reitet auf der dicken Kugel direkt ins Feuerwerk. All die kunterbunten Raketen schießen himmelwärts. Juhu, Julius k o n s t a n z ja, Kastellan, lasst mich hoch sein. Genau so habe ich mir meine Festivität ersehnt. Und schaut nur, schaut nur, wer dort aus dem Portal heranschwingt. Oh, mir wird Angst und Bange. Ach, bei meiner Treu. Ich erkenne lauter schemenhafte Gestalten mit wallenden Gewändern. Heiliges Kanonenrohr. Huibus gesamte Vorfahren sind aus ihrem Bilderrahmen gestiegen und umringen ihn im Chor. m a l a l s Amen u Grüße mit Macht, deine Verwünschungsnacht. Julius, ist das nicht herrlich schauerlich? Izzo,、so、können wir allesamt bis zum Ausklang der Geisterstunde mein über 400-jähriges Dasein bejubeln? Als s c h l o s s g e s c h w ä n z t mit einer rostigen Rasselkette. Hui, m u Hui, m u Hui, m u